Četvrtkom. 17. velječe 1979. godine, poručnik Ji Jiang zapovjednik Tenkovskog voda u Narodno slobodilačkoj vojsci Kine, čeka na zapovjed za pokret. On zna da će tog dana njegovi ljudi krenuti u rat Središnja vojna komisija Kineske komunističke partije, najviše tijelo za donošenje vojno-političkih odluka, zapovjedila je napad na Demokratsku republiku Vjetnam. Poručnikovod VOD dio je 43. armije koja je bila raspoređena na istočnom dijelu kinesko-vjetnamske granice. Ta armija trebala je preko pograničnog grada Chi izbiti na lokalnu cestu broj 402 i preko nje doći do grada logbina Bina. Od tog grada 43. armija trebala je okrenuti na sjevero-zapad i obuhvatnim manevrom opkoliti grad Lang Son, središte istoimene Vijetnamske provincije. Taj grad s Hanojem, glavnim gradom Vijetnama, spajala željeznička pruga i nacionalni autoput 1a. Lang Son bio je idealna polazišna točka za napad na Hanoj. Prvi čovjek Narodne Republike Kine, Deng Xiaoping izjavio je početkom T 79. da će smanjiti napuhane glave Vijetnamaca. Kineskoj vojsci Deng je dao jednostavne upute. Rat protiv Vijetnama mora biti ograničen, brz i pobjednički. Generali i političari u Središnjoj vojnoj komisiji i većina od dvjestotinjak tisuća kineskih vojnika određenih za taj kazneni napad na Vjetnam nisu očekivali dugi rat. Vjetnamska vojska bila je zauzeta ratom u Kambodži i rušenjem režima crvenih kmera. Većina njih bili su u krivu. Taj će rat biti ograničen, bit će i brz ali neće biti pobjednički. Narodno slobodilačka vojska Kine pokušala je sve kako bi prikrila pripreme za napad na Vjetnam. Na pravcu prema Lang Sonu Kina je okupila tri armije 55. 54. i 43. ukupno oko 130.0 vojnika. Samo je 55 armija bila raspoređena u minodops vrijeme blizu granice s Vijetnamom. 54. i 43 armija poručnika Gi Jan Penga bile su iz vuhanskog vojnog područja i morale su putovati 10 kilometara da bi došle do polaznih položaja za napad. I taj je put morao biti tajan. Edwardo Daoud u knjizi Kineska vojna strategija u Trećem indokineskom ratu piše. Kinezi su poduzeli sve kako bi prikrili pokrete trupa. Žeznički i cestovni promet odvijao se noću, kada su civilni vlakovi bili maknuti s pruga kako bi se otvorio put vojsci. U gradovima i selima smještenim pored puta kojim je trebalo proći vojska, uveden je policijski sat. Tijekom dana vojska se odmarala u područjima koja su bila zaklonjena od pogleda civila. Većina INA je 1978. i 1979. bila zatvorena za strance, ali neki su gradovi bili otvoreni za njih. Oni od njih koji su se nalazili uzdruž komunikacija kojima se kretala vojska ponovno su bili zatvoreni. Mnogi su se putnici vratili u Hong Kong s pričama o pokvarenim planovima za putovanje i čudnim zbivanjima na putovima koji su vodili prema granici s Vijetnamom Vijetnamski politički vojni vrh znao je da se Kina sprema na napad. Veći dio tih ljudi počeo je s ratovanjem još 1941. kada su počeli ustanak protiv japanskih okupacijskih vlasti i od tada su skoro stavno ratovali. Nakon Japanaca na red su došle francuske kolonijalne trupe, pa trupe južna vjetnamskog režima, pa onda vojska Sjedinjenih američkih država. Ti su ljudi znali prepoznati pripreme za rat. Vjetnamski obavještajci i prislušne postaje otkrili su kretanje kineskih trupa prema granici. I zadnje, ali ne i manje važno, Vjetnamski saveznik i kineski suparnik, Sovjetski savez, dao je Hanoju satelitske snimke na kojima se jasno vidio raspored kineskih trupa. Iznanađenja nije moglo biti. 17. veljače 1979. u pet sati ujutro pokrenula se kineska vojska na granici Svjetnamo. Pokrenuo se i vod poručnika Ji Jampenga. On je zapovjedao s deset tenkova tipa 59, koji su bili kineska inačica sovjetskog tenka tipa T-54A. Nakon pola sata topničke pripreme, tenkovi su krenuli u napad. Poručnik je ovako pisao početak napada. Njegov opis nalazi se u knjizi Sjao Bing Lija, povijest moderne kineske vojske. Naš radio uopće nije radio. Od šuma nismo mogli čuti satnikove zapovjedi. Morali smo izaći iz tenkova kako bismo vidjeli što nam signaliziraju. U 5 sati i 30 minuta tri signalne rakete ispaljene u zrak označile su vrijeme za početak napada. Tenkovi poručnika Gia upalili su motore i praćeni pješaštom pokrenuli su se prema vjetnamskoj granici. Već u prvim minutama počelo se odstupati od plana napada. Xiao Bing Li piše. Naši su topovi otvarali vatru bez zaustavljanja i ciljanja, prisjećao se G. Svi su bili živčani, ili da kažemo uzbuđeni, Naš napad se odvijao bez zaštite, suradnje između tenkova i pješaštva i bez ikakve komunikacije. Vidio je kako mnogi vojnici padaju. Jedan od njegovih tenkova pogođen je iz ruskog raketnog bacača. Tenkovi tipa 59 pokazali su se prepuni nedostataka, uključujući slab oklop, lošu pokretljivost i nedostatak komunikacijskih uređaja. Kada su vjetnanci razorili branu i poplavili cestu, Tenkovi se nisu mogli kretati kroz vodu i blatu. Ali val kineskih pješaka i oklopa nekako je uspijevao napredovati. Do 7.15. uspjeli su zauzeti vjetnamske položaje na granici. Bio je to tek početak. Sredinom 1978. glavni stožer Narodne vojske Vijetnama odredio je treću diviziju za obranu Langsona. Divizija je osnovana 1965. u provinciji Bin Din u bivšem Južnom vijetnamu Američka i Južno-Vjetnamska vojska učinili su sve kako bi uništili tu diviziju ali nisu uspjeli. Ona je dobila naziv Žuta zvijezda i zbog njezinih zasluga general vonog Oguyen Džap, glavni arhitekt vjetnamskih pobjeda protiv francuza i amerikanaca, odredio ju je da predvodi konačni napad na Saigon 1975. Četiri godine kasnije, ta je divizija sa 9950 vojnika zauzela položaj oko Langsona. Pored nje, za obranu tog grada određeni su i lokalni bataljuni, 166. topnička pukovnija i 270. 72. protuzrakoplovna pukovnija. Sve u svemu negdje oko 13.000 vojnika. Prema njima je Narodno-oslobodilačka vojska Kine rasporedila tri armije sa 130.000 vojnika. Edward O'Dowd u knjizi Kineska vojna strategija u Trećem Indokineskom ratu piše. Pokužavajući što je moguće više poboljšati svoje šanse, Treća divizija se ukopala. Do sječnja 1979. njezini vojnici su sagradili gotovo 20.000 utvrđenja, uključujući 60 km obrambenih rovova i premjestili su oko 113.500 kubnih metara zemlje. Maskiranje, Minska polja i niz pametno postavljenih prepreka i zamki učinili su ta utvrđenja još moćnijim. Vojnici divizije znojili su se na tehničkim i taktičkim vježbama i dobivali su naputke od svojih zapovjednika i političkih časnika da budu nemilosrdni na bojištu. 18. veljače kineske trupe nastavile su napredovati prema Lang Sonu. Što se dogodilo satniju koje je bio poručnik G opisuje Siao Bing Li u knjizi Povijest moderne kineske vojske. Tenkovska satnija napredovala je po planinskoj cesti kako bi u suradnji s pješačkom satnijom napala jedno selo. Više od 120 vojnika vozilo se na tenkovima kao što su to Rusi radili u drugom svjetskom ratu. Kako bi se osigurali od pada, vojnici su se za tenkove privezali remenjem od naprdnjače. Bila je to tako loša ideja, uzdahnu je G. Na putu do sela dva su puta pali u vjetnamsku zasjedu. Više od 40 vojnika poginulo je prije nego što su se uspjeli odvezati i skočiti s tenkova. Tenkovi su teško granatirali selo. G se je dobro osjećao kada je vidio da kuće eksplodiraju i da selo gori do zemlje, Tijekom napada Satnija je izgubila još jedan tank. Kineske trupe ubile su i ranile 46 vjetnamskih vojnika, zarobile 7 strojnica i 31 automatsku pušku i uništile 33 kuće. Svaki metar vjetnamskog teritorija kineske su trupe plaćale životima vojnika i napradovanje bilo sporo. 19. veljače Djeva satnja prestala je s napredovanjem jer je skoro svaki tenk bio ili oštećen ili pokvaren. Satnike vojnicima dao bocu žestokog pića. Neki su vojnici izvan cela ubili vodenog bivola. Ispekli su ga i pojeli sa smeđim umakom i džumbirom. Vojnici su bili oduševljeni. Bilo je to prvo meso koje su okusili nakon mnogo dana. Ali već trećeg dana bilo je jasno da stvari ne idu prema planu. Sjao Bing Li piše Wang Tongui, prvi topnik drugog voda, napio se i izgubio nadzor nad sobom. Počeo je plakati, bacio je bocu i udarao glavom o drvo. Političkom komesaru Satnije, koji ga je pokušao umiriti, rekao je da ga je zaručnica napustila kada je saznala da ide u rat. Instruktor je pokušao uvjeriti Wanga da će on naći bolju djevojku nakon rata. Sebično i kratko vidno, rekao je instruktor, to nisu žene za kineske vojnike. Jisa još sjeća riječi koje je izgovorio komesar, vi ste heroji, vi ste najvoljeniji ljudi u našoj zemlji. Na kraju će kineska vojska i zauzeti Lang Son. Na zapadu, na drugom kraku kineskog napada, na pravcu prema gradu Kaobangu, 41. 42. i dijelovi 12. 50. i 20. armije, sve u svem oko 200 000 vojnika, zauzeli su Kaobang. Ali to čak nije bila niti pirava pobjeda. U Kini taj se rat naziva samo obrambeni napad protiv Vijetnama. Proglašena je pobjeda u tom ratu. Ali kineska se vojska u Ožiku 79. povukla iz Vijetnama. Jedan Vijetnamski general izjavio je da je Kina izgubila rat i onda se na brzinu povukla. Taj general još nadodao, nakon što smo ih pobijedili, dali smo im crveni tepih kako bi napustili Vijetnam. U rata na papiru kineska vojska bila je neusporedivo moćnija. Pobjeda se činila sigurno, ali rad se odvijao posve drugačije od planova kineske središnje vojne komisije. Govori vojni obavještenjena analitičar Fran Višnar. Jedna kineska divizija na papiru je imala tada 12 do 15 tisuća vojnika. Međutim, u stvarnosti te su snage bile znatno manje ako su popunjavale 8 do 9 tisuća vojnika bilo je e, dobro. S druge strane, cjelokupnu tehniku koju su imali ta je bila neadekvatna za teren kojim su se kretali. Vrijeme Monsuna i kiša pretvorili su taj dio Vijetnama u kaljuđu i umjesto da koriste da im prednost bude laka pokretljivost bez krupne tehnike oni su baš forsirali da tu dovlače svoje tenkove kako velike one oklopne transportere i stalno su imali problema sa odglavljivanjem jer im je logistika bila gotovo nula s druge strane njihova komunikacija međusobna je također bila primitivna jer su čak crveni gardisti čak Njihove pristrše u vojsci išli su uništavati radio stanice relativno novog ruskog sovjetskog porijekla, relativno novog negde s početka 60. godina prije svađe definitivne između Moskve i Pekinga, tako da su tenkisti sa topništvom kineskim, a isto tako pješaštvo sa svojim izviđačima morali komunicirati sa onim zastavicama tako da ste u onim snimkama iz tog doba vidjeli to praktički na svakom koraku, što je bilo smiješno S vijetnamske strane najbolja komunikacijska tehnologija toga doba. 28. svibnja 1966. politbiro Kineske komunističke partije osnovao je pri Centralnom komitetu vodiću skupinu za kulturnu revoluciju. U kolovozu te godine, na čelo te skupine, došla je supruga Mao Cetunga, Tunga, Qing. Tako je kulturna revolucija dobila tijelo koju je predvodilo i na kraju postalo moćnije i od politbiroa. Zašto je Mao pokrenuo kulturnu revoluciju? Odgovori se kreću od toga što nije htio da pravac razvoja socijalizma u Kini krene u smjeru onoga u Sovjetskom savezu. Da je htio zaustaviti reforme koje su uslijedile nakon katastrofalnog velikog skoka naprijed. Da je htio učvrstiti svoje mjesto u povijesti. Koji god bio razlog, Kina je sljedećih deset godina koliko je ta revolucija trajala bila u previranju. Ponekad je to previranje preraslo u kaos. Mladi, organizirani u crvenu gardu i uz potporu mao i ljudi oko njega, krenuli su rušiti četiri starine, stare koncepte, kulturu, običaje i navike. U lipnju 1966. počelo je takozvano bombardiranje institucija, u bombardiranju su stradali i predsjednik Kine lio Shaoqi i generalni sekretar partije Deng Xiaoping. U lipnju 66. raspuštene su škole i sveučilišta. Počelo je tri mjeseca crvenog terora ili tri mjeseca velikog kaosa pod nebom, kako je to nazvao predsjednik Mao. 8. srpnja Mao je ovo napisao svoj supruzi. Potpuna zbrka vodi prema potpunoj stabilnosti. Današnji zadatak za cijelu Komunističku partiju za cijeli narod jest da se potpuno do temelja unište desničari. 11.1. sjednici 8. Kongresa kineske partije mal je opisao kulturnu revoluciju kao političku i klasnu borbu unutar partije. I nadodao je da se u partiji i među članovima njezinog rukovodstva nalaze volovski demoni i otrovni duhovi. 23. kolovo za T66. na sastanku Središnje vojne komisije, mašal Lin Biao, ministar obrane i čovjek kojeg su smatrali ma ovim nasljednikom, pozvao je na tromjesečno previranje u narodno-slobodilačkoj bojsci. Kulturna revolucija stigla je i u kinesku vojsku. Raspuštene su vojne akademije, pitomci su se pridružili crvenim gardistima. Uz logističku pomoć vojske tijekom jeseni T66. u pekinge je došlo nekih 11 milijuna crvenih gardista. udržali su nekoliko velikih skupova i onda se raspršili po cijeloj zemlji. Xiao Bing Li u knjizi povijest moderne kineske vojske piše Početkom 1967. godine neki maršali i generali u Pekingu pokušali su zaustaviti Maoiste u pokušaju da uključe vojsku u veliku proletarsku kulturnu revoluciju. Njihovi su pokušaji propali i bili su označeni kao februarska kontrastruja. Mao je od njih zatražio da napuste svoje položaje i provedu samo kritiku. U ožujku 1967. Lin je nekoliko puta spomenuo potrebu da se identificira mala našačica u vojski i da se ona spali do smrti. Tada se vodeća skupina kulturne revolucije domogla vlasti i zamijenila politbiro. Lin je koristio kulturnu revoluciju kako bi vojsku očistio od vojnih vođa, koji se nisu slagali s njegovom strategijom i politikom. Mobilizirao je vojnike i zapovjednike u Pekingu kako bi tražili agente u vojsci. Tada je, uz Maovo odobrenje, Lin otpustio i zatvorio mnoge generale i maršale. Među maršalima bio je He Long, Linov, dugogodišnji suparnik, koji je žikosan kao buržvaski bandit i kasnije je umro u zatvoru. Početkom 68. centralni komitet smijenio je generala Yanga Cheng Wu, načelnika glavnog stožera, generala Yu Li Jin-a, zapovjednika zrakoplovstva, i naredio da se oni zatvore. Kulturna revolucija ostavit će i tekakvog traga na kineskoj narodno vojsci. Cijenu kulturne revolucije platit će vojnici koji će krenuti u rat s Vjetljamo. Posljedice revolucije vidjeli su se svugdje, od lošeg častničkog zbora do zastarjelih komunikacija. Kinezi su vukli kabor. stari poljski telefoni, presjećeš kabol, odsjećen si praktički, čelo kolone ne zna što radi začelje. I to su vjetnamci i kako iskoristili. U cijelom kineskom napredovanju... Oni su se koristili sljedećom taktikom. Nema sudara čelom u čelo, nema frontalnog kratovanja, nema dočekivanja kineskih klinova, nego povučeš se i pustiš ih da uđu sto dublje. I onda ih tučeš samo jednom taktikom. A ta je da udariš s čela u bilo koju postrebu, od voda pa sve do divizije. Prvo udariš sprijeda, a onda straga i sa glavnim snagama po boku. I lijevom i desnom. I kinezi su tu pretrpili strašne gubitke, potpuno naravno nepotrebne u njihovo osiguranje teh njihovih takozvanih Klinskih prodara je bilo vrlo loše da, za prepaštenje mnogih tadašnjih vojnih analitičara koji su zanemarili jednostavnu činjenicu da je ta kulturna revolucija pomela također i Oružane snage koji nisu niti bili sjena onih iz 50-ih godina kada su ratovale u Koreji, spašavali tada Sjevernu Koreju. S druge strane, kvaliteta zapovjednog kadra je bila neuporedivo viša bolja sa vijetnamske strane jer tu su bili svi prekaljeni generali koji su uh, se tukli za uh, vijetnam još od dien fua proti francuza. Velika proletarska kulturna revolucija dovela je do Rasula u narodno-slobodilačkoj vojsci. Tehnička spremnost i opremljenost vojske je pala. Tijekom Kinesko-Vjetnamskog rata nije bila rijetkost da se Kineske postrojbe bezporazumijeva zastavicama, jer nije bilo radioaparata koji su radili. Ali još je gora bila šteta koja je napravljena među zapovjednim kadrum vojske. Već na početku kulturne revolucije gardisti mladi vojnici upali su u stožer vojske u Pekingu i izbacili častnike koji su se tamo zatekli. Mnogi od njih su ispitivani, podvrgnuti su takozvanoj samokritici i premlačivani od gomile. Generalni politički odjel koji se bavio političkim radom u vojsci, Lijen Bjao je nazvao paklom i pozvao na njegovo uništenje. Većina častnika iz tog odjeljenja umrla je u zatvorima. U mornarici je trajao sukob između dva stožera, lijevog i desnog. Desni izgubio. Između 67. i 69. više od 80.000 časnika istjerano iz vojske i optuženo za kontrarevoluciju. Njih 1169 umalo od mučenja, gladi ili je likvidirano. Ukinuti su mnogi vojni instituti i istraživački centri. Broj vojnih akademija smanjen je sa 125 na 43. Još su se gore stvari događale u provincijama. Xiaobing Li piše na lokalnoj razini regionalna i provincijska zapovjedništva ili su bila paralizirana ili podijeljena na dvije ili više frakcija. Na primjer, regionalno zapovjedništvo u Wuhanu 20. srpnja 1967. oružano se sukobilo s provincijskim zapovjedništvom u Hubeiju zbog različitih mišljenja o lokalnim i frakcijskim masovnim organizacijama. Njihov oružani sukob doveo je cijelu provinciju u stanje građanskog rata. Tijekom i nakon tog incidenta više od 180 časnika, vojnika i civila ubijeno je na ulicama buhana. Vojska se uvukla u civilni život. Centralni komitet, vodeća skupina kulturne revolucije Središnja vojna komisija 23. sječnja 1968. objavili su zajedničko priopćenje u kojem su zacatani novi ciljevi za vojsku. Ona je trebala zaostaviti sukobe, ali i preuzeti civilnu vlast u mnogim provincijama i gradovima. Godine 1970. kulturna revolucija krenula je drugim putem. Sukobili su se Maršal Limbjao i Mao. 13. rujna 1971. Maršal je odlučio pobiti iz Kine. Sjeo je zrakoplov i pokušao odletiti u Sovjetski savez Iz nepoznatih razloga zrakoplov se srušio u Mongoliji, Maršal je poginuo. Mao je onda pokrenuo čišćenje maršalovih ljudi. Lim Biaoa nazvao je pritajenim konfucijanistom, buržovarskim karijeristom, urotnikom i ultradesničarem. To je opet vojsku gurnulo u kaos. Ni vijetnamska vojska nije bila imuna na uplitanje politike, ali vrijeme koje se provodilo na političkoj nastavi bilo je neusporedivo kraće od onog koje se provodilo na vojnoj obuci. Kineska se vojska u kulturnoj revoluciji potpuno predala politici i to ju je skoro uništilo. Vjetnamci postupno otkrivaju da je zapravo tajna uspješnog ratovanja u izvrstnom, u doslovnom smislu, izvrstnom glavnom stožeru, u kojem jedan general odlučuje njegova je zadnja o svemu, a on sluša politiku samo ako se radi o političkim interesima. Ali ako je u pitanju vojna odluka, i vojnički interes, on ima potpuno otvorene ruke. I doista čak ni Ho Chi Minh, koji o tome nije znao puno, nije se mješao u vojničku logiku koju je provodio uh, general Džap. Uh, u Kini je to bilo dugo godina drugačije. Bio je jedan partijski, osnovni partijski kurs, ali onda je vojska bila podložna davati usluge, popuštati raznim lokalnim moćnicima, ovisi gdje je bila stacionirana, u kojoj pokreni, na kojem terenu i stično. Maova teza je bila ne komandira puška politici, nego politička puška. Narodno-oslobodilačka vojska nakon pobjede u građanskom ratu protiv snaga koje je vodio generalisimus Chiang i shek pokazala se kao tvrdi protivnik. U Korejskom ratu ona je spasila režim Demokratske narodne republike Koreje i natjerala snage Ujedinjenih naroda, predvođene američkim vojnicima i marincima, na bijeg koji je zaustavljen tek ispod 38. paralele. U nastavku rata Kineska vojska izdržala je iscrpljujući sukob sa snagama Ujedinjenih naroda. Narodno slobodljačka vojska postigla je munjevitu pobjedu u ratu s Indijom. Kina se s Indijom sporila oko granice na Himalaji, u području Ladaha, Asai i Čina i u području sjeveroistočne granične agencije. Sukup se zaoštrio kada je Indija dala utočište dalai Lami. Sukobi su počeli već 1959. kada je malena indijska obhodnja prešla tzv. Makmehonovu crtu i sukobila se s kineskim vojnicima obje strane počeli su utvrđivati položaj. Godine 1962 centralni komitet i središnja vojna komisija zapovjedili su vojsci da mobilizira pogranične trupe i planira kontraudar 20. listopada 62. dok je svijet bio zaukupljen kubanskom raketnom krizom narodno oslobodilačka vojska kine je udarila do studenog te godine Indijska vojska poražena je duž cijele granice rat s Vijetnamom trebao je nalikovati na taj rat s Indijom ali vjetnamska narodna vojska bila je puno tvrđi orah. Ona je već iz Vjetnama istirala francuske i američke trupa. Naravno, Vjetnam je platio strašnu cijenu u ljudskim gubicima i materijalnim, međutim, on je dobio iskustvo, veliko iskustvo i stvorio praktično najjače pješaštvo na svijetu, koje je djelovano organizirano, koje je znalo što radi rep, a što glava u svako doba. S druge strane, dok su se pješaci borili protiv kineza i ustalno ih uvlačili u stupice, djelovalo je i ratno zrakoplovstvo Vijetnama, iskoristivši sve Suvremene jurišne avione američkog podrijetla, F-5, na primjer, koji je letio 5-10 metara iznad zemlje i bacao napalm direktno na kineske zaprepaštene tenkiste i ono jadno pješaštvo u, u zagribljenim oklopnim transporterima. Dok su kinezi imali topništvo, koje je također dobivalo koordinate od izviđača na brdu, koje je onda javljao poljskim telefonom točke po tablicama kako će tući ili je to zastavicama, pa su ovi vjetnamski stajperisti ih uvijek skidali. I za pripremu, vatrenu pripremu kinezima je trebalo po nekoliko sati. Napad kineske vojske na vijetnam počeo 17. veljače 1979. Već prvi dani rata pokazali su da taj sukob neće biti nalik onom protiv Indije iz 1962. Već borbe za pogranične položaje otkrile su kakav će to biti rat. Valovi kineskih vojnika napadali su položaje Vjetnamske vojske. Na pravcu prema Lang Sonu vodile su se teške borbe za Brdo 386. Siao Bing Li piše Vojnici Narodne vojske Vijetnama koji su branili brdo, bili su iznenađeni kada su vidjeli kako red po red neprijateljskih trupa nadire prema njihovim položajima, poput roja mrava. Kineski vojnici nadirjali su preko otvorenog terena između granične oznake 16 i obrambenih vjetnamskih položaja, poput velike poplave. Vikali su, da, da, ili udri, udri, dok su trčali. Zvuk truba i sirena pratio je napad. Ljudski val kretao se prema braniteljima i udario u njihove položaje. Brdo 386 je palo, ali za njega je kineska vojska platila veliku cijenu. I tako je bilo po cijeloj dužini ratišta. Za svaki metar kineska vojska platila je veliku cijenu u ljudskim životima. Već u prvim danima napada pokazalo se i da je kineski logistički sustav u Rasulu. Već tri dana nakon napada pojavio se problem gladi. Treća satnije kineske postrebe broj 53203 dobila je trećeg dana rata samo osam obroka za svojih 150 vojnika. Druge noći rata, ta satnija ostala bez vode. Nakon što su vojnici u noćnom maršu prešli 17 km lizali su rosu sa trave kako bi utažili žeđe. S druge strane, na obaveštajnom planu, vijetnam je dobio bitku još prije nego što ona počela. U kineskim redovima, ogromno, nekoliko divizija obaveštajaca je bilo, koje nisu vrijedili skoro ništa. Bile su manje vrijedne, kako je rekao Teng Xiaoping kasnije kad je analizirao rat, niti vršak repa od mačke. Jer naprosto je dolazilo do jedne još konfuznije situacije. Naime, većina Kineza nije znala vijetnamski, niti jedan od njihovih dijalekata, a vijetnamci su znali kineski, pravili su razliku između kantonskog i mandarinskog narječa, također je ona južnjačka kineska e, narječa koja dominiraju u kolokvijalnom govoru tako da su razumjeli kad su prisluškivali naravno tako da su praktički znali, znali sve. Ostavljali su svoje ljude, agente u pozadini koji su im dojavljivali svaki kineski pokret i oni su se zapravo ozbiljno pripremili za rad kao da će on trajati mjesecima ili, ili godinama. Vjetnam, bez obzira na uspjehe svoje, ipak je respektirao Kinu zbog njezine veličine. General Džap je rekao da kineski zmaj je trenutno slab i mogućnost riganja vatre, ali nemamo ga, nemamo ga pocijeniti i nemamo uživati u triumfu. Kinezi su u pravilu napadali vjetnamske položaje taktikom ljudskih valova. U borbenim izvještajima 3. divizije, zvane i Žuta zvijezda, piše o. Svaki dan oni su pokretali 7 do 10 zasebnih napada. Ponekad koristeći i cijelu diviziju kako bi napali položaj koji je držalo manje od dva bataljuna naših trupa. Kada smo uništili jednu od njihovih pukovnija, oni bi jednostavno umjesto nje poslali drugu. Pored ljudskih valova kineska vojska je obilato koristila topništvo. Kada je počela bitka za Lang Son, kineski general Su Shiou poredao je oko grada 300 topovskih cijevi velikog kalibra i dao zapovjed da ni jedna kuća u tom gradu ne ostane čitava. Nakon topničke pripreme krenuli su valovi tehnike pješaštva. Vijetnamski časnik ovako je opisao te valove. Kinesko je pješaštvo napredovalo rame uz rame kada su krenuli iz Laokaija, bili su brojni izbijeni poput riže na rižištu. Kineska vojska došla je četvrtog ožijka 1979. na 120 km od Hanoja, ali nije nastavila prodor prema glavnom gradu Vjetnama. Kad je Kina napala 1979. vijetnam glavni stožer kineski je vjerovao da će posao završiti maksimum za 10 dana. Međutim, događaji su se odvijali drugačijim tijekom. Šta su napravili u tom ratu? Oni su krenuli od osnovice od 400 km i napredavali su 30 km duboko praktički suda Ali ne zato što su bili sposobni ga su ih vjetnamci puštali do te crte. Ali, kad su na primjer došli do Lang Sona, glavnog provincijskog centra na strateškoj česti broj 1 prema Hanoju tu je onda uslijedilo ono sve one taktike napadanja s čela, straga, zboka, korištenje topništva savremena, komunikacije. Otpor je tamo bio takav i organizacija obrane zapravo da su Kinezi vidjeli da tu ne mogu proći. I onda su već u trećem tjednu rata praktički se počeli manevrirati, počeli su se okretati, odlučili su se evakuirati, ali trebali su ipak pokazati vjetnamcima da se ne šale, da su oni ozbiljna sila i, povlačeći se, uništili su im kompletnu gospodarsku infrastrukturu poljoprivrednu koja je postojala u tom području. Što se dalo? Odnijeti su odnijeli, ostalo su sve izgazili tenkovima ili su zapalile. 6. ožujka 1979. kineska vojska počela je povlačenje iz vijetnama. Taj kratkotrajni rat u Kini smatra se pobjedom i naziva se samo obrambenim protuudarom protiv Vijetnama. Ali to nije bila pobjeda. Bio to gorki neočekivani poraz. Ciao Bing u knjizi povijest moderne kineske vojske donosi ove riječi jednog veterana. Rat je bio nevjerojatno krvav i divlji. Stvarno smo bili uznemireni velikom cijenom te pobjede. Vjerovali smo, stvarno smo vjerovali da ako primjenimo svu silu narodno-oslobodilačke vojske, da će vjetnanci biti razbijeni u roku od nekoliko sati i da ćemo za dan-dva biti u Hanuju i Hajfongu. Fongu. Gočina neuspjeha mogla se vidjeti iz načina na koje je kineska vojska otišla iz Vijetnama. Prije povlačenja iz Langsona, kineska vojska je u grad dovela studente iz škole za vojne inženjerce i naredila im da unište grad. Studenti su bili temeljiti. Xiao Bing Li piše... Uživali smo u tom razaranju. Bila je to naša osveta, ili, kako je to rekao jedan od naših vođa, bio je to oproštajni poljubac vjetnancima, nešto po čemu su nas uvijek mogli pamtiti. Isto se dogodilo i drugim gradovima. Ne želimo za time, niti malo. Vjetnam i njegova narodna vojska tvrdili su da su pobjedili u tom ratu i da su natjerali moćnog susjeda na sjeveru na povlačenju. Jedan vjetnamski general izjavio je ovo. Nakon što smo ih pobijedili, dali smo im crveni tepih kako bi napustili Vjetnam. Ali ta je pobjeda skupo plaćena s više od 30.000 mrtvih vjetnamskih vojnika. Nakon rata kineskim mođama, prije svega Deng Xiaopingu, bilo je jasno da se vojska mora reformirati. Deng Xiaoping koji je zaista bio pragmatičan političar i zaista je zaslužen za veliki skok Kine. Taj veliki skok se nije desio za vrijeme Mao se Tunga koji je to želio, nego tek sa Teng Xiaopingom. I on je zaključio da sad treba realizirati svoju staru ideju. Ne ona trebunjanja, tlapnje, Pol pota i Mao Tse Tunga o revoluciju permanentnoj o, o tome da ona mora biti stalno krvava da stalno moraš izazivati sukobe, stalno moraš tražiti neprijatelja, sve one staljinistički mitovi i svireposti nego jednostavno treba jedan kriterij uzeti, što su i vjetnamci u ratovanju i kako koristili on je rekao idemo sada provesti ono to je normalno u životu a to je njegov slogan je bio nije važno je li mačka crna ili bijele boje, važno je da lovi miševe i Kina je odlučila napraviti nešto što je, mislim, kod nas osobito potpuno nepoznato, rekonstruirati, obnoviti 400 svojih divizija. Međutim, kad je kalkulacija stavljena na papir, ona je bila paprena. Znači, bilo je 400 divizija. Po ondašnjem kursu, ondašnjem tečaju dolara, s monetarnim kretenjima i slično, Za potpunu rekonstrukciju i modernizaciju kineske divizije od 12 tisuća ljudi, trebalo je potrošiti 664 milijuna dolara. To je otprilike kod danas milijardu, 200 milijardu, 300 milijuna američkih dolara, možda čak i nešto više. Ratovanje na vjetnamsko-kineskoj granici nije prestalo te 79 Žestoki sukobi izbili su 1984. u planinama oko Laosona. Bitke su bile manjeg opsega. sukobljavalo se nekoliko pukovnija, ali nisu bile ništa manje žestoke. I dalje se nije zarobljavalo protivnika i dalje je rad bio okruta. Xiao Bing Li donosi ovu priču jednog kineskog vojnika. Oko šest ujutro pukovnija je imala zbor. Nakon što je pukovnik Džao, zapovjednik pukovni, održao kratak govor, svaki vojnik dobio još 300 metaka za pušku AK-56. Onda su svi dobili metalnu kutiju koja je nalikovala na kutijicu za slatkiše s prstenom. Pukovnik Džao rekao je da je to njihova osobna bomba za slavu. Držite je u džepu, rekao je zapovjednik. Ako ste ranjeni ili ako ste pred zarobljavanjem, možete je upotrijebiti. Samo povucite prsten. Odmah će eksplodirati i donijeti vam trenutačnu i herojsku smrt. Bićete zapamđeni kao revolucionarni mučenici. U ovim sukobima kineska vojska se već bolje pokazala i zauzela je i zadržala neka područja oko Laosona i Jensona. Sukobi su se nastavili sve do 1989. godine. U njima su sudjelovali postrebe i skoro cijele Kine. Teng Xiaoping je tu politiku nazvao ovako. Neka sve naše armije dodirnu Tigrovu stražnicu. Tek 1992. Kineska se vojska povukla iz tog područja Do tada Vjetnam i Kina počeli su se sukobljavati oko nekih drugih dijelova zemlje. U Južnom Kineskom moru ima puno ribe, ima i pirata naravno, ali ima i nečeg drugog. Ima nafte i plina koju još nije izvođen, nisu postavljene na ove naftne platforme, a to su oni famozni Paracelski otoci i osobito arhipelag Spratly, Johnsonov greben, takozvani, oni su razbacani u južno moru i za njih se uz Kinu još nadmeću Vjetnam, Filipini, Malezija, Brune i Tajončak. Znači, toliko država, ali Kina se pokazala tu najjača, najagresivnija i sa otvorenim agresivnim ponašanjem. To su koralni grebeni, Nema, oni su nenastanjeni. I tamo čak nemate zemlju po kojoj možete normalno hodati. Imate podmorje. I znate šta, šta su radili svi? Kad dođu za uzmu i onda grade platforme. Grade ove sojenice zapravo na, na vodi, buše stupove i onda neke vrste mostova i tu onda dolaze trupe, helikoptere i sl. 1988. godine Kina je odlučila demonstrirati upravo preko vjetnamskih leđa da je naučila lekcije iz 1989. i da je to sad jedna sasvim druga zemlja. Vjetnamci su poslali nekoliko desentnih brodova da zauzmu i arhipelag Spratly, odnosno Johnsonove grebene i Paracelske otoke. Doživjeli su veliki poraz. Kinezi su ih jednostavno potopili u roku nekoliko sati, i Vietnam je do daljnjega odustao od prava da se mota oko tih otoka. Problemi s otocima spratli počeli su nakon drugog svjetskog rata, kada su saveznici oduzeli Japanu nadzor na tim otocima. Kina, Čanka i Šeka okupirala je te otoke, ali ih je napustila 1950. Sljedeće se godine Japan odrekao prava na te otoke i počela je utrka za taj arhipelag koji se prostire na skoro 400 tisuća četvornih kilometara morske površine. Godine 1956. tadašnji južni Republika Vjetnam okupirao okupirava otoke i Paracelsku skupinu otoka. I ste godine otoč je dobilo još jednog vlasnika. Prema tvrdnjima Nile, filipinski pomorac Tomas Kloma proglasio je vlast nad 53 otočića Grebena i Pličaka i nazvao ih Freedomland. Godine 1962. Tajvan je hotirao filipinske naseljenike iz Itu Abe, najvećeg otoka u arhipelagu Spratli, veličine 43 hektara. Godine 1968. Filipini su okupirali tri otočića. U trku za te otoke uključila se 1970. Narodna republika Kina, koja je zauzela Paracelsko otočje. Ujedinjeni Vjetnam je pravo na još otoka. Zašto su ti otoci tako važni? Zbog nafte. Ali zbog činjenice da kroz taj arhipelag u svakom trenutku plovi 200 trgovačkih brodova na kojima se prevozi polovina azijske trgovačke robe. Preko tog arhipelaga prevozi se tankerima i 70% nafte potrebne Japanu. Zato i ne čudi da je 1988. došlo i do malene pomorske bitke oko tih otočića. To je bila jedna prava mala bitka gdje su Kinezi pokazali jedno sasvim drugo lice i iz toga je Vjetnam izlukao zaključak ako se ovi na moru ovako bore, kakvi su tek onda ovi novi vojnici na kopnu. I odustali su u doktrini vojne vijetnamskoj nema sukuba s Kinom. Sa Kinom se sve treba preko Asana rješavati, pa tako i bina ovih e, otoka. Međutim, najbolju poziciju u tim otočićima danas ima Tajvan. On je najveći i najvredni najvredniji otok zauzeo, da ima najviše nafte. I tu Abi se zove, koji je ikada čuo zato i tu je velika vojna platforma koju Kinezi za sada toleriraju, jer su preko puta njega na grebenu Mišćif Izgradili su isti takav vojni objekt, ali su dodatno skopno naciljali salva raketa s konvencionalnim, ali preciznim vojnim glavama. To bi, to bi brzo riješilo. Međutim, Kina se odlučila da to ide ipak raditi arbitražan preko Asana, preko posrednika, nema potrebe da sada i na tom području a, zaoštrava odnose i uvlače ove d, a, zemlje, jer Filipinski otok Palavan je vrlo blizu, a Filipinci tvrde da oni imaju pravo, vjerojatno će se preko Asena u budućnosti ta nafta podijeliti. Vjerojatno razmjerno snazi uloženo im novcima, a u ovom slučaju sada Kina ima najveću gospodarsku moć i ona će uzeti najveći dio kolača, naftni, plinski i u onim rudama podvrskim i sl. jer može ima novce. Kinesko-vjetnamski rat iz 1979. trajao je mjesec dana. Kina je njega krenula očekujući brzu pobjedu. To bila je kratak i opak rat koji je bio sve samo nepobjedonosni. Vjetnam je zaustavio nalet moćnog susjeda sa sjevera i proglasio pobjedu ali tu je pobidu skupo platio. I od tog vremena bio je i kako pažljiv prema Kini. Moćni susjedac sjevera je 1993. u znak dobre volje zbog sve veće ekonomske suradnje između Kine i Vijetnama počeo veliku operaciju razminiranja na granici između te dvije zemlje. Kina i njezina vojska modernizirale su se i postale svjetska sila. Vjetnam se polako oporavlja od niza ratova i lošeg upravljanja nakon ujedinjenja a neke od onih koji su i bili povod tom ratu, barem oni koji su još na životu, još se uvijek kriju u prašumi Kambođe. Govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Svi oni koji su vodili vjetnamski rat još tamo negdje od 1950. godine protiv Francuza, kasnije protiv Amerikanaca, svi političari ugledni vjetnamski, mislim na sjeverno vjetnamske, i njihovo vojno vodstvo, svi umiru i umreću u krevetima. Oni ne trebaju ići u džungle poput crvenih mjera, čiji su ostaci. Tamo Pol Pot je umro na nekoj viselki u džungli ovaj, ali nikada nije promijenio svoje navike i vraćamo se zapravo na onaj početak izlaganja, taj čovjek koji je znači bio francuski đak, koji je ubijao ljude samo zato što su bili pismeni, govorili strani jezik ili nosili naučale do kraja života, do zadnjeg dana prije nego što je umro, iako je imalo teško pluca, pušio je francuske cigarete, goloas bez filtera i žitan sa filterom. To je morao imati nikakav drugi luksus Klica iz mladosti je ostala s čime je bio zaražen, ali nažalost njegova ideologija je bila apsolutno pogubna. Kambodža je tek sada nadoknadila gubitak jedne demografske mase. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazvanog programa Hrvatskog radija, koji su za vas napravili. Glazmeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Hrvaj Hanzec, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.